الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات آمادنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورسوله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 فإن نشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فرندريمي أبسولوتي تكون فقط من اللهو تمداريشا باتيا مشيره هتي من محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتي فاميليان وتجد ata cë ndjekin më të mirë deri në ditën e kıyametit თემა jonë sot është Si do të ishte po të kishim xhenë në kohën e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Po të kishim jetuar në ngjërinë e fjalëve të tij. Po të kishim sfiduar me urdhrat e tij. Apo si do të kishte xhenë? Gjendja jonë, po të kishim jetuar në kohën e Isës sallallahu alaihi wasallam, apo po të jetojmë në kohën e Isës alayhi salatu wassalam të ardhme? Si do të ishte gjendja jonë, po të jetojmë në kohën e Dejallit. Allahu na ruaj nga fitna. Si do të ishte gjendja jonë, po të jetojmë në kohën e Mehdijut. Atë po t'çilin tha i dërguom ijon sallallahu alaihi wasallam se po kishte mbet edhe një ditë vetëm nga kjo botë. Allahu do ta do ta kish zgjat atë ditë që ta sjell një person i cili e ka emrin e Rasullullahit sallallahu alaihi wasallam Muhammad dhe baba i tij ka emrin Abdillah Muhammed ibn Abdillah Allah kishtë nëzgjat edhe një dit nëse mbet nga kjo bot për ta siel me hdijun në këtë si përfaqët tokës athu val si do të kishtë gjenë gjenë dja jonë po tjetonim ato dit na me isin sër Allahu alaiho sallem ato dit më të përkrimit së i dunjaje dit më të mirat së i dunjaje ku tha i dërgumi Allahot Muhammedi sër Allahu alaiho sallem leset zetun wahideh Në sejdë që e bën besimtarin, khairu minad dunja wama fiha është më e vlefshme, më e pasur dhe më e mirë tek Allahu, pse e gjithë kjo botë çfarë ka kjo botë në mrendinë e saj për pasurisë. Le sejdah tun wahida, një sejdë. Si të kish të të ndjenjë ndaj yon adet me hadum Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Pyetje të shpeshherë, nëse besimtar, kur janë në të kulmin e entuziazmit të dashurisë Në pe Ameris, Allahu subhanahu wa taala beximtarja bankta. Jetonim sot at kulmin apo fundin, edhe skuterën, edhe humnerën, më të keq se ndoshta në periudhën islame të muslimanëve ku bitej muslimanëve me emrat të muslimanëve, ishuim ende e dije kan flamurin e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Në adigat nga disa prej njerëzve të cilët janë më poshtë. Nga disa prej njerëzve të cilët as nuk e dinë vlerën e asaj çfarë bojnë ata. Edhe pse shiten, me, shiten se janë intelektualë dhe kanë akademizëm, por nuk i shohim se janë tillë nga se nuk kanë provuar as me hina dikipedi me pas sa flamur i flamurikuina është. Nuk kanë provuar me hina si Google me pa mënyrën më të lehtë të kërkimit të diçkaje në internet me pas sa i flamurikuina është. Kësë ndodhë kjo dhe zërë Nga se kemi arit në humënerën e fundit Në shtresën e fundit të prishjes Se njerëzve Kër Rasulullahi sërë Allah sëllëm Në ashtranskëtu se ka thanë në hadithin e abu rejrës Kullu mauludu një uledu ala fitra Zdofë mi Zdofosh një e muslimanve Linë në në tërshmarit pastart Fe e bëwahu Ju havidani Përindrit e ti e bëjnë jahudi Ju nësë sirani E bëjnë krishter Me do shkri me dash yllin e Daudit alay salam au ju m'gjisani apo e bëjnë në fenë persiane të Iranit sot që apo dietar islami thoin e bëjnë demokrat e bëjnë komunist e bëjnë socialist e bëjnë pdk pdk-ja pdqovizmi apo fathovizmi apo urrëtia e islamit prej zemras urrëtia e islamit prej brëndies prishja e kthill e keqe Nëse nuk ka dikush për njerëzve që e bart një besim dhe akide në zemrën e vet vetëm se Allahu i hanxher përmes gjuhës, edhe përmes mimikës, edhe xhesteve, edhe të kallëmeve, edhe këto mërrath, a nuk e din se kë kanë çel luftë në kan? Rabbus semawati wel ard. Kë i usin e thotshit. Ici nuk ka diçka vetëm se është më i vogël se mizaz. Apo më i vogël se krah i mizës. Nga nga se ka thon Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam atë që e dojna ma shumë se shpirtin ton ma shumë se nanat tona ma shumë se prindrit ton dhe që ufshin kurban familje tona për ata Rasullullohin sër Allahun a.s. ajna ka tregun e i vëllëzër se kjo dunja po të kishtë pas vler kjo dunja po të kishtë pas vler ta Allahu sa krahu i miskojes ma se ka fiha kafir asë një e besimtar nuk kish pi uj s'kish pas shans me pi një e besimtari uj mi po kjo bot nuk ka vler ta Allahu kjo votë është vetëm kalimtare për të kaluën edhe për të për të sprovu dhe për të pa Allahu ezimat e, e disa njerëzve prandaj edhe u jep pushtet a dini Allahu sa çka tha Rasullullah sallallahu alajhi wasallam për një njeri që ka shkëshqon çletërën e Rasullullahit edhe kur mi Allahu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i katërgo letra me atë. Të cilët nuk kanë qenë prezantar, nuk kanë qenë muslimanë dhe kanë pas shumë më shumë burrënish se këta të Saudit. Të cilët kanë lindur prej nënave dhe babave muslimanë. Madjeën e martumë tradita të muslimanëve. Madje shkojnë nëpër xhamia dhe madje kur ju duhet vota, ç'është ringo xhallart. Madje xhallor ngajn pastyre. Madje me ma zot do mi mjë mot në islam. Madje me zot do mi mot në mi mot në islam, disa prej xhallorve të cilët e kanë trashtuar fenë Allahu subhanahu wa ta'ala ne konësohet. Anave në kategorinë sallallahu alaihi wasallam për një të cilët është kocën letrën. Ç'ka ndodhi? Kur i dërgumi Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Dëshirojmi i bada vetë, mi i thirë në islam, mbretrit asekohet, të cilët ishin përgjesë për, për popën e vetë, i drëgoj letër, mbretit të përsis. I drëgoj letër, mbretit të përsis, edhe thirë në islam. I po aji nuk e mur letërn me të mirë, e shkoqë i letërn. E i drëgojme Allahu Muhammedi sallallahu ari vësallim tha, me zëk Allahu mulke, Allahu ja shkoqë sundimin, Allahu ja shkoqë sundimin dhe ja shkoqë i Allahu për njerë pas desa detve me një herë djemtëvet e vrasin. Djemtëvet e vrasin. E bën atentat. Dhe kur një herë nuk ngritet mbretënia e Persis, sikurse nuk do të ngritet as vlazë. Mundon të ngrit Irani, është Persia. Mohini me këtë. Irani dhe Shiat Rafillit që vrasin muslimanët e Ahli Sunnitet dhe masakrojnë me të madhe madje i marrin grotë e muslimanëve te Minari atje dhe i përdhunojnë për të ndazhur i gjithë qytetin e vlazë. Nuk ka mundësi me ngrit mbretëni asnjëherë. Nëse i themi Allahu sallallahu alejhi ve sellem ka dhënë një vëzhgim. Se muslimanët do ta luftojnë të ardhmën para Kiametit, gatishin arabikë, ato të xhiruat, në mbrapë ka thënë do ta luftoni Faris, Iranin. Fa s'tufthahu lekum la Allahu tutashiran juve. Pas e ka thënë do të luftoni me Romak, eda eda Allahu do të ia çirimin juve, dhe mbrapë ka thënë fa s'tukatiluna ad dajal kine luftuon fun dajal, këta rinë këto shteteve krejt që përmendon. Fëtuft të ahlekum, Allahu është lërën juve. A ditë kër është e ja? johë? Dita kër e vratë Isa sallallahu alaihi vësallem të gjaldhe. Kse e banë këtë pytje, o dhe zërë? Kse është këtë teme jonë? Nëse të shirojmë nga qenë se të fikur të fesë Allahot. Allahu me në mundësu me kuptu fejnë. Me disa pytje të shkurta, me disa hapat të shkurta, atër duhet më jabot të pytje inteligentë të vetës. Vejtës. Jo t Me pas qenë me Rasulullahin sallallahu sallam Zonjoni prej uvetëm jë bëgë për për për të vetës Un me jetu në kona për Ameri sallallahu sallam Zbashku me Abu Bakrin dhe me Amerim në Khattabin Si do të kishtë të qenë gjendja jo të vla musliman Me pas jetu dite në ahzabet Kër janë rathuë Musliman nga qdoan Idhja u min fukëkom o min tahtëkom o min asfala minkum U idhzagat il Abusar U balagat il kulubu l hanagir U të dhunnone billahi dhënuna Kur ju mosliman të fillon me mendu kët për Allah. Fillot me supozoj kët për Allah. Kur ju rathun nga majtasa si dhe djatstas për analt, për analt edhe poshtë. Kur arritën zemra të për frygas thonë në laring si do të kishte çën gjë ndëjë unë e musliman. Ti andar ikti umeti çë dën Allahu sallallahu alaihi wasallam, po çë pretendon se pasus i ati sallallahu alaihi wasallam. Wallahi me këtë pyetje të gjitha problemet zgjidhen. Nëse i përgjigj mish kësaj pyetje تتصينو بالproblema tot signifies els musulmans ve. Tot això en realitat és invertit. Tot això els musulmans tracta la realitat invertit. Si pas sûr quan no porta sort. La qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. I yakinish amb utir al matmir Muhammadin Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tot que xinja. Flamorin che diegan no cost. Flamorin grup de to ners, flamorin musulmans ve. Ra'at al'iqab chota ya. Abu Barzim flamorin chiponis, no cost chiponiat i ja nukoflimo flamo në shqiponjata po kështu thonë kështu e ka thënë Peygamberi sallallahu alejhi dhe devën e vet dhe shpatën e vet dhe zotash që ka pasuruar ka e martur Resulullah sallallahu alejhi dhe flamoj të pa ardha të zi antashqon Allah Resul El Muhamedi të sënësh fula Resulullah sallallahu alejhi dhe sallam fula Resulullah sallallahu alejhi dhe sallam ai njëri t'i theli elofton ata shkoç ata dhe djeg ata mes zekallahu mulke faci lutme Allahu xhellahu ala sikur se para se mardh e duke thënë Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam qard abraha be bri çabon qard abraha për yminet me bri çabon dhe hamdullu mutalibit gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yakun mar 200 deve dhe ai shkon me mar 200 deve e vetë ata i thon njerëzit për 200 deve e ki apo për çabon se hi gajla ka thonë kam gajle për këto se Allahu nuk ka bën zot nit asaj për 200 deve wali al-bayti rabbun yahmi Çobia e kanë Zot i tyre runat. Çobia e dha flamurin Islam e kanë një Zot të vëllazër. Që ska mundsi njerëz me lufto matan. Me neve kanë mundsi. Musliman kanë mundsi u bu burgos. Musliman kanë mundsi etiketu me etiketuar me emra të ndryshëm. Me lufto me senë të ndryshme. Kan mundsi me bogta. Porse me Allahun subhanahu wa taala nuk luftohet të vëllazër. Andaj dëgjoni për neve, le të fillon për vetes. Si do të ishte çën gjendja jon at dit? Tjetoj me isë nësër Allahu e sëllim, ajde që në ka shkuon edhe rastin me Rasullu Ajin sër Allahu e sëllim, kusa musliman ndu nja shpresojnë. A kjo është sunet i khulefa vë vëllezër, ku amërëm në Khattabi ka ndecë zbashku me muslimantë. Me disa prej musliman dhe ka thonë, entemenu, no, shpresoni, ndroni, folni diçka që në të ardhëmën kishi pasë ndorë. Njërën i prej musliman dhe tha, kisha dëshiru me pasë një shtëpi i përplot me ari ti emergent, tjetër me diamanta, për miqsona të kohë, për musliman, më ndihmua, sa un shpresoj, që pas Dashir, që pas Dashir të flas me pas, plot këtë shtëpi me njerëz si kur Abu Ubejde bin Jarrah. Si burrat që i umeti të sela, kanë targu vetëm me quritat. Diën e vlerë, sado të malot Allah subhanahu wa taala, ti Allahu jelle jalaluna bar si kur sahabët. Mesusi alayhi salatu wasalam, do të mbaktë njerëz. Të cilët do të hapëk fytyrat. Ai عليه الصلاه والسلام فتيرا توابرك لا باس برو اسدجولت يبرغزنا الجنات الله نبابنا في الجنات يبرغزنا الجنات ده من غير ان دجن يا ثرس عيسى صلى الله عليه وسلم ف ات ابن كودن توريسينا سكن دار لسرب ت اللهوت يسوع مجست من لا يدانوا بقتالهم نيرز ندايتسل بسكم من سيملفوت ديكوش براد الله ينبوسه الله هو ايتيني ينبوسه تا Përgjigja apo pytja në këtë rastë, vëllazër është Po të kishë ardhë me hdiju Sot kemi shumë Prej muabeteve në mesin e muslimanve Gjatë vdekjeve të muslimanve Gjatë takimeve të muslimanve Gjamijave të muslimanve Problemet shumëta Debatet shumëta, diskutimet shumëta Mi po athu val Me dalë sot me hdiju Me arë sot me hdiju Aj për të cilin tha Muhamedi s.a.s. se e ka emrin Muhammed ibn Abdillah Ka cila pa nishe, pa nishe ka në muslimat O të isli kelin prej nanas së të babas musliman. Ka cila pani, pa, pa kishë se? A kishë se në palën e me diut apo kishë se në palën e kontrastarëve me diut. Duke paspara sise, ju e zdonjoni për njerëz që kishin dalluë, mbarë për imonit. Andaj qasr jetojmë nat kohën kur imoni e shprijtë njerëzit, burria është e shprijtë njerëzit. Largpamësia e shprijtë njerëzit. Peshoria e shprijtë njerëzit. Pyetjet që i bëjmë janë pyetjet të cilat Jënë ardhati për me në në këthinë e pëshorën si duhet Mirë për njëri unë që s'ka pëshorën e të mënë si duhet Mirë për njëri unë që s'ka pëshorën e të mënë si duhet I cili shkon pas emocioneve I cili shkon pas njerëzve Nuk shkon pas argumenteve Andaj feja onë, Islam është feja argumentin Andaj gjdo musliman e sheh argumentin e kufrit Edhe argumentin e shka vëllëkut të dhe gjalli I shkonë në balë, je kërauhun kullu muëmin, kafir I shkonë Këfir Dhe i kundërti ati është Isa sallallahu alaihi wa sallam I që t'i ka me vratë E ka me zhdu kriqin dhe, A më një me paramendu e hoqëllarë të sahabëve zbashku Në, bashkim, në mledi për bashkimi në feve dhe talerant nëndërfetare dhe kështu me rathë Pika pika A më një me paramendu e bubekrin A më një me paramendu e hoqëllarë shqiptarë tash Se lefi i thimë vetës Kanë mësunë në medine në Rasulullahi sallallahu sallam Kanë mësunë në med Me artë e Bu Bekri me bo intervijës në Radio Vatikani me Bu Bekri e... Be A mëjni me paramendu ta? A mëjni me paramendu? Këta së mënët me paramendu asë rëgisorët e Hollywoodit për asë të samajodhët? Këgja e në të rënd për islamin? Këgja e në të rënd për islamin? Këgja e në të rënd për islamin? Këgja e në të rënd për islamin? Këgja e në të rënd? Kanë mërin e kulminacion të rëndës, ama asë as atyre s'i kujtojtë kjo Abu Bakri më konz bashkumata. Omar në kohë të më konz bashkumata. Në kohën kur ata i vrasin sahabët, kur i presin sahabët, kur i përdhonin muslimanët, kur ata bën aleanc kontra muslimanëve. Andaj banë nësemoni sot me koni vesh i shkieve. Vesh i Ryners, vesh i Telemlet, informata dhe desinformata. A pasporku muslimanë i sot që akih pas dëshir me kon për veti, nëse fëti kush me kat më nërin jo transparente, më nërin e cila i thënë të gjitha rekordet e Ryners. Sot jetojm në koha e thyrjes së rekordeve të Rrenës. Thejnë për çudit, rekordin e Rrenës. Thejnë për çudit, rekordin e propagandës, me të madhënë thejnë vëllazër. Ngase nuk i ka mbet çeverisë djaloj kurzo heç. E ndopse u shoh, nuk i ka mbet kurzo heç dhe i ka mbet vetëm arnimi. Merr një copë tuaj në ndjatas, merr prej majtas ç djatta se ai nuk i ka mbet kurzo heç. Kto nuk janë fjal boshë vëllazër. Andaj pokishim djena gjone rasulullah sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit. A di një vëzër se, i pari, i vram i muslimanve ka qenë jo prej anës e mushrikve. Muslimant e ka në vërë muslimanin, në luftën e bedrejtë. Muslimant e ka në vërë muslimanin. Her i the, ka qenë një djarë, i vetëm, djarë i ri jakonë, e ka dasë në ona vetës shumë. Muslimant e ka në marë ujin për veti, në luftën e bedrejtë. Dhe la i djarë i ka shku me pi ujë, dhe muslimant së ka në njoftë, 313 kanë kan qenë, e ka marë një shi gjitë nj Nëse rrapa kanë bë populemiku sahabët, a është shahid apo nuk është shahid? Dhe rësonon në vetë kanë dëgjuar për Harithun, thonë, kanë dëgjuar se kanë thënë musliman se nuk është shahid. Nëse është shahid duroj. Nëse nuk është shahid, kamë pa Allahu çka kamë bë. Për vërtimit. Edhe të kamës, edhe të nesës, edhe të smërzit. Kanë thonë se oinna radjinan, oinona Harithit. Nuk kanë në xhenet. Jan shumë xhenete. Edjali jot kam rrië xhenetin më të lart, Ferdosin e Ali, Allahu na mbusoft. Dhe ja lista kamrieta, Allahu xam. Me pashin propagandës sot sot me çka i thonë. Musliman te vrasin muslimanin. Musliman te vrasin muslimanin. Ja çka bën këta. Ja janë njerëz të këpçi. Resulllaui bashkën fmit, i merr me vetë i mashtron ata. Po flas për Resulllaui sallallahu alajhi wasallam. A taja sot seri këndot. Apo në luftë teatr këndot vrasja e babas e Ejmenit. Abu Ajmen. Abu Hudayf ibn Yaman. Baba Hudayf بس. Takbirit e Yamanit. Njëman i kandruje të rëdhazë prej muslimanëve I khtelëfët alejni sujufu lë muslimun Të transmitu si shpatët e muslimanëve e mërën e imenin uh, Babane Hudaifës, e mërën mëzvet Edhe, uh, shkoj Musliman të vratën Mi pas pasit në kone sotit, mi pas pasit në kone sotit, mi pas qenë në të ko uh, Mediume të sotëshme, kishin thonë gjithë, apo dhe gjallatë sotëshme Shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, shkoj, Andaj andreshu ofasar shumë prej mizaneve, shumë prej peshorave në kohën e Zotit. A ban muslimanë me kanë viktimë saj? Andaj vëllazër. Për kujtoje, para mendoje vetëm në kohën e Rasullullahit sallallahu alajhi wasallam. Nëse nuk mendonish, para mendoje vetëm në kohën e Isas alayhi salatu sallam. Para mendoje vetëm në kohën e Mehdijut. Para mendoje vetëm në kohën me me me me e Mehdijut o vëllazër. Ka më pas fitnë edhe atkoh. Ka më pas rënë edhe atkoh. Ka më pas mashtrime edhe atkoh. Ka më pas njerëz i Xhallahut që kanë mëdhenat atkoh o vëllazër. Me mashtrua. Njerëzit. A do të të pasfarik për semtari? Andaj, kalksi loy pika shomta që kanë dhrua njerëz të Allahs. Andaj, duot për semtari me pasfrik Allahu subhanahu wa ta'ala se se do të dëll Allahu xhella wa ala. Sikër më dal nesër para Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Dallimi është në kohë, vllazë, edhe në vend. Na nuk kenë atun në kohën e njëjtë edhe në vendin e njëjtë. Në jetën ankorat ndryshme edhe në vendin të ndryshëm. Mir po vjen takimi nesër është yomul qiyamah, yomul m'aat harinjaqat Allahu xhella wa ala me konën njëjtë. Do të gjithë njerëzit kanë mëdat në konën e njëjtë. Kanë më ngjall në konën e njëjtë. Kanë më dhënë hesabin, llogarinë në konën e njëjtë. Kanë më biu nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam apo do të kthehen nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam në konën e njëjtë. Kanë të qurra sirtat në konën e njëjtë. Ai njerëzi i cili nuk ka besim, ai njeriu i cili e ka njollon besimin e vet, s'ka mundësi me këngë Rasullut. As s'ka mundësi me biu nga dora e Rasullullah sallallahu alaihi wasallam anda kamrin kemi mbrin drejje 1 miliardë xhis i thënë vetës muslimanët në 1 miliardë xhis për katçor apo 2 miliardë njerëz për katçorën kët umat nëse i mlernat gjithëta vëllezër nuk vrenë as sahabët nëse na mlerë gjithëta nuk vrenë as sahabët pse? Është paksuq cilëtitë e burrnieve është paksuq cilëtitë i bojës është paksuq cilëtitë i jojës kur e thot njëri ju jo. është paksuq cilëtitë i njerëzve janë dopsuar njerëzit mbrrnieve në, në fjalën që e thojnë në drejtësinë që kanë Në paramendimin me hinë lekorën e tjetrit Në paramendimin e vetës me hinë lekorën e tjetrit Kështu kënjetu musliman të par Andaj Ebu Bakari, radijallahu an Ka hez djatas, edhe majtas, edhe para dhe mrapa Andaj Rasulullahi s.a.s. i ka pardor të metoda Kure ka zonë suraka i bni Marik Rasulullahi s.a.s. i dhejnë vetë Dhe ka shafit në tok I ka zonë oa suraka Ke i febik Se do tjetë halë dhe jetë atë ditë Kur kemi marë kurorën e mbrejtet të persisë Në shudit, në të kohë, për ka ardita dhëzër, së shpeti ka ardita, kur suraka ibn Marike pranon islamin, madje luftan përsin, madje jamun, sonë Allahu subhenu ta le kurorën e jesë dojër ditë. Sahabat kanë shutu, kanë lujtë futbal me ta. Sahabat kanë shutu e kurorën e jesë dojër ditë, më rejtët të përsiës. Kej fe bëkë, si do tjetë ajo ditë. Andaj Rasulullahi s.a.s. në kahtanë neve dhëzër. S'shtëpi shpresoj që muj me taku Isa Alayhissalam ka thon. Po nëse nuk e takoi, ka thon Zonjoni për juve kush e takon ata feliublig meni salam letjejon salam Isa Alayhissalam. Feliublig meni salam letjejon Isa Alayhissalam salam nga Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasalam. Atu vol pse ka thon to fjalë Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasalam se shtëpi të vinë vosar. Shendetikament të vinë shpejt. Se të hesin të shpejt me dinamizëm të madh. Andaj muslimanët duhet të mbaj past freg Allahu Subhanallahu Taala mustahum jannetin. Lum për njerin i cili është sot jersat... në çatajma të Israilit selam, edhe nëse njerion... do Xersat... taifah... si ka hartë. Lum për njerin që sot në çataife, në çat grupcika e ka përmend Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se në vazhdimsi nuk do të ndalet në kët umet një grup i cili do të jetë në palën e ndihmuar dhe grupi i shpatu. Allahu na bafret për dy palë. Grupi i shpatom dhe palën e ndihmuar nga Allahu subhanahu wa taala. Janë yani ato njerëz që vdashtë të thënë, po të kishin cil me Rasulullah sallallahu selam e kishin ndihmuar nuk ishin mashtruar prej emrëve edhe naumit si u mashtru Abu Jehle nuk ishin mashtruar për pasuri nuk ishin mashtruar për një xhami nuk ishin mashtruar për një minber nuk ishin mashtruar për një televizion nuk ishin mashtruar për një program nuk ishin mashtruar për një emër nuk ishin mashtruar për një dërrmërcënt për para nuk ishin mashtruar për sendet të dunjas asnjëherë por ata sendet e pretendonin se kanë fyse nuk ishin mashtruar asnjëherë çogimi is britysa Kur'anit tiqard Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ringjale e njerëzve kuptimet O Allahu. Nuk kanë çën emrat edhe mohabetet. Nuk kanë çën emrat edhe mohabetet. Edhe dal janë fotografime e njerëzve, fotografi fotografi a ti ç'do fotografim Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem me njerëz të cilët e kanë dik në amtërin e Islam? E kanë dik emrin e Allahut? E kanë dik ibn e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e që ndaru kështu në këtë mënyrë? Edhe O Allahu, pse ashtu? Sen nuk e di. Nuk e di. Arsik kanë besimin tamam si duhet. Nuk e di. Se vallahi më u shononat. Un publik Poço un va mai në mision arrejnte të bën çopa me me rezultat. Emi praktikun para ato njerëz. Emi thon se kemi mshëljuve. Emi jit akuza. I kena pa ato njerëzë vllazër. Si kusht të tash këto të na dalin pe livan. La fajtera ai kia në parlament. Çe doli. Po çopa bon për tendere. A më u prek Allahu ndo të e amerin sallallahu alaihi wasallam. Më u prek flamurin e Islam nuk di ak. Edhe in do të njerëzë flasin për tolerancë kur fol njerëz ose nuk ban be hoxha më shkon kishin mësh jë bash politik vetëm mohabet kjo politik ajo politik kjo politik kjo politik kjo politik kjo politik këto mërat nuk kanë sendet dunjas vetëm fusin politikat strategji davet kishë el këtë mërat andova zot islami nuk ka vizatu se si bë dot davet islam daveti bon sikur she ka pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi etergumi allah muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka shuletra i ka shuletra alaihi sattu sallam i kafir ma tmir Mati ka thirrë me emrin e roikave ila azimin e rom ndër të imadi romakve. I ka thënë fjalë. Po, amon lakonz bashkë me ata kontra musliman mes ka punësi këto. Amon është parlamentu vetën ovlla musliman. Ushtar i romakve apo i Amerikës për shkak të kontra Mehdijut. Amon është me parlamentu vetën këto. Sot disa njerëz e parlamentojnë ta Allahu. Sot disa njerëz di di e parlamentojnë ta. Mati Hoxhallare parlamentojnë ovlla këto. Mati me me iklën e kapuçës, e kanë korrit me iklën e kapucin. Ta sallallahu alaihi wasallam. E kanë korrit ata sjan barabart nuk jan barabart la testoon ande kto njerze n kriminal at allah sjan barabart kriminal me njerze te drejt sjan te barabart bes imtar me kriminal ksetu allah xhallan n pro, proporcione qarshi kaçit qi ka bes imtar me kriminal bes imtari vërtet është me isen alai selam bes imtari vërtet është me mehdiun bes imtari vërtet është me para ne ndihmume bes imtari vërtet hek per allah bes imtari vërtet i lendo seinte per allah bes imtari vërtet ato bonuse ato parci dhe privilegji qe i qesin La 1000 drota ti hacisin, nuk më paraqis. Sot jam i dëshmitar të aleancës së tilla ku në emër të Allahut dhe pejgamberit lutot Islami. Ndijat të çapja, nd të maitas, Harami të Madinas, edhe luftot akidja e Resullullahit sallallahu alaihi wasallam. Ne an Fas. E shohim edhe këto, të cilët e kanë akidën e xhapinave. Akidën e xhapinave të ku e degën flamurin e Resullullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahun Rasul Muhamedi sallallahu alaihi wasallam apo nënazën që ka pasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe pretendojnë se janë në shekullin 21. Dhe këtë aj primitizëm, dhe aj paganizëm, dhe këto njerëz të cilët të cilat janë janë jan, në kohën e gurit, edhe më ke se në kohën e gurit, njerëzit të cilët pretendojnë se kanë dije, nuk kanë lidhje me as me dijen e vet, njerëzit të cilët pretendojnë se janë ofin politikën. Andaj, el usim Allah subhanahu wa taala ti Allahu jalla ta washkoç sondei men. Çi Allahu subhanahu wa ta'ala tiban ibrat ato njerz. Al usma Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu Jellalu Ala ddo. Akun sibat Islami, jdor rençitit ato Islami ta Allahu Tangrit Islami dhe Muslimant. Jetojna tkovla zar ku nuk e dimna kur kur dalin ato shenjat mevoja të kıyametit. Edhe pse shumë pra shenja ka ndal, besim tare do të mos frikë Allahu subhanahu wa ta'ala me lut i imanin e vet. Besim tare do të mos frikë Allahu subhanahu wa ta'ala mos mëmashtrohet. Nga se ma shëtërot njëri ju më renda natës në këto ditë Ka fanë Rasulullah s.s.s. në hadith Se njëri ju në mëngjes gëdhin besintar Ngritit besintar Mërami eze qafir Apo natën është musliman Nësa ba? Ba qafir Jebi udinehu bi aradu minët dunja E shetë fejn e vetë për një rog Bi aradu minët dunja Më një artikull artikul të dunjas Më një artikull të dunjas e shetë njëri ju fejn e vetë rrobat jo musliman. Sikur çesh besimtar musliman, bota të tjert. Sikurçi bëhen oh vëllazër sot. Sikurçi bëhen njerëz në mënyrë shumë të lehtë me shkiyet kontra muslimanëve. Me një shpresë, jo diçka më shumë, me një ëndër, madje ndonjëherë sikurçi në vendin to ku ishin disa njerëz, bëhen me bashkië së shkiyet vet. Ku shkiyetin kanë dalë shumë i tëgut nëpër xhamia, zvanë ju muslimanëve. Me po sekretarët e bashkisë islam thonë, "Jo do të më hihe." "Jo do të më hihe patjetër." nga sa ta e kanë shitë fejne vetë, moti. Edhe kjo është psikologija, zubuntjarë dhe kriminellë të cilat e shesinë fejne vetë. Kur të shesinë ata, ata banë ma të zi se shetoni, ma tje shetoni me në mësim për ata. Si kur që ka i këtë shetoni nga luftë e bedrit. Ka i këtë shetoni dhe i këtë shetoni për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe ndihë të të të të t dhe do të qenë kamë over rruis al-islam dhe kamë të detyruar me sjellje të çjeshme xhosh edhe ato do të vret allah subhanahu wa taala me do krimat e vajël që i doli në kom dhe i shkaton allah subhanahu wa taala edhe bota ka me jetuar atë periudhën më të mirë në sipërfaqen e tokës kur një grup i madh i njerëzve në një xhami kamë hangu për një shegës kjo ka thonë rasulullah sallallahu alaihi dhe suf timi kamë qenë pa pore ku buka kamë qenë pa pore ku luftas kamë pasur në kat bot ku njerëz kamë marrë vesh me vetin Ku njerëzit ka me adhuru një zët Allahum subhenohu ta'ala Ku njerëzit nuk ka me pas mo mërgana Gjipi mërgana I cili i ka thonë Nikola Teslës në atëko E përmuën shkhamet Në atëko më s'ka me pas mo gjipi si mërgana S'ka me pas s'illohi Izraela Dhe s'illohi njerëzit gjakpirësa Të cilët janë të knachur me jetu mbi kockat Edhe kafkat e fmive Edhe të grave, edhe të plegjve Të cilët edhe vetë simbolit e vetë E kanë me me kostura të ndrëshme këta vampira të mdhaj që jetojnë në sipërfaqen e tokës Allahu subhanahu ka me zhduk në dorën e muslimanëve në dorën e muslimanëve në sipërfaqen e tokës jorasht Allahu xhallahu ala ka ruit ad-dali ata Isa sallallahu alei ve sellem dhe me këtë arsye çdo i dërguami Allahu ka dashur me etuën në kohën e ummetit të Muhamedit sallallahu alei ve sellem jo si pejgamber, por si antarik të ummetit Allahu ja ka pranuar lutjen vetëm Isa sallallahu alei ve sellem pse zulumëjë sht bashumi vetë zulumëjë sht bashumi mad ve Isa sallallahu alei ve sellem një ummësi kur jehudit atë çu in kapela ta Lakën mar e marr të veten pse e quajnë kapelata? Isen sallallahu alejhi wasallam e ka pastruar Allahu prej asaj, edhe një um tjetër e kanë bozët, sikur që janë krishterët. Etjër e tjër për lugatëve, etjër e tjër për vampirave, etjër e tjër shumë nga këto ummat që dalin dhe shkojnë mbrapsht, aty siç ka thon Rasullullah sallallahu alejhi wasallam, nuk futen me ndonjë bir të hardhucës vetëm sa edhe ju do të futeni. Nuk kanë banë ndonjë djegë, sikur djegë ka ngrohnin në Amerikë dhe ka mos, djegën flamura, vetëm se këto të vëzhlet cnot këta budallët e shqiptarëve pasi të kanë më borë. Pasi të kanë më borë. E po thash, lufta nuk e kanë me neve, lufta e kanë me atë që kanë dhënë emrin. Allahu subhanahu wa taala mjerë për ta ato njerëzë, e mjer për familjet e veta, e mjer për print të vet që kanë çel luftë me Allahu subhanahu wa taala, el usim Allahu subhanahu wa taala ta ti Allahu جل الله timro al iman inton, darun prekursave, që Allahu ti shkatërron ato njerëz si ban ibrat çallotë dhe këto në formën më të keqe, t'u tregon realitetin si e kanë. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu të mbrojë muslimanë nga çdo rren, është çdo propagandë, është çdo sul. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që çdo qen çka musliman të shkel. Allahu të ngrit. Çdo të përqosë të muslimanëve, Allahu, të të shtipt, allahu, të allahu ta liron. Çdo të shtypë, Allahu, të allahu ta liron. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që çdo të bëm zullum, Allahu ta largon zullumin nga ai. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu te bashkon muslimanë në henë e tauhidit. من انه اكتيف لامر الى اقتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد